Pepparkaksgubben En gång stod en gammal gumma och bakade. Hon bestämde sig för att göra pepparkakor. Hon fick deg över och med den gjorde hon en liten gubbe. Hon gjorde ögon, en näsa och en leende mun av russin. Sedan satte hon flera russin längs med gubbens kropp som såg ut som knappar. Och så la hon honom på en plåt och satte in honom i ugnen för att gräddas. Efter en liten stund hörde hon något som skrapade mot ugnsdörren. Hon öppnade den och döm om hennes förvåning när den lilla pepparkakskuppen hon hade gjort hoppade ut. Den gamla gumman försökte fånga honom när han sprang rakt genom köket, men han slank undan och ropade medan han sprang Spring, spring, om du vill smaka, mig kan ingen fånga, jag är en pepparkaka! Hon jagade ut honom i trädgården där hennes man höll på att gräva. Han lade ner sin spade och försökte också fånga honom. Men pepparkaksgubben skyndade förbi honom och skrattade och sa Spring, spring, om du vill smaka. Mig kan ingen fånga, jag är en pepparkaka. Pepparkaksgubben sprang ner för vägen och passerade en ko. Kon ropade Stanna, pepparkaksgubbe! Du ser god ut! Men pepparkaksgubben ropade över sin axel. Jag har sprungit ifrån en gammal gumma och en gammal gubbe. Spring, spring om du vill smaka. Mej kan ingen fånga. Jag är en pepparkaka. Korn sprang efter den gamla gumman och den gamla gubben och snart kom de förbi en häst. Stanna! ropade hästen. Jag vill äta upp dig! Men pepparkaksgubben ropade... Jag har sprungit ifrån en gammal gumma och en gammal gubbe och en ko. Spring, spring om du vill smaka. Mig kan ingen fånga. Jag är en pepparkaka. Han sprang vidare med den gamla gumman och den gamla gubben och kon och hästen efter. Han sprang förbi två barn som röfsade hö. De såg upp när de märkte pepparkaksgubben. Och när han passerade de ropade han... Jag har sprungit ifrån en gammal gumma och en gammal gubbe och en ko och en häst. Spring, spring om du vill smaka. Mig kan ingen fånga, jag är en pepparkaka. Slotterfolket föll in i jakten bakom den gamla gumman och den gamla gubben, kon och hästen och följde efter honom över fälten. Där mötte han en räv. Så han ropade till räven Spring, spring, om du vill smaka, mig kan ingen fånga, jag är en pepparkaka. Men den listiga räven svarade, varför skulle jag vilja fånga dig? Trots att den tänkte för sig själv, den pepparkaksgubben skulle vara god att äta. Just när han hade sprungit förbi räven blev pepparkaksgubben tvungen att stanna. För han kom till en bred, djup ström flod. Räven såg den gamla gumman och den gamla gubben, kon och hästen och slottefolket jaga pepparkaksgubben, så den sa: Hoppa upp på min rygg så tar jag med dig över floden. Pepparkaksgubben hoppade upp på rävens rygg och räven började simma. När de kom till mitten av floden där vattnet var djupt sa räven: Stå på mitt huvud, pepparkakskubbe, annars blir du blöt. Så pepparkaksgubben klättrade upp på rävens huvud. Strömmen blev snabbare och räven sa Kan du flytta dig till min nos, pepparkaksgubbe, så att jag kan bära dig säkrare? Jag vill inte att du ska drunkna. Och pepparkaksgubben gled ner på rävens nos. Men så fort de nådde stranden kastade även pepparkaksgubben i luften stängde sina käftar och åt upp pepparkaksgubben och det var slutet för pepparkaksgubben slut